Оглянув салон, попросив відчинити багажник. Побачивши рейвах, якого не повинні дозволяти собі поважні люди у цивілізованій країні, гидливо скривився. «Цо тут є, ступані? В'є пан, у нас тут всістку для дітей. Наші діти люблять таке польське. М -м -м. Таке воде, таке смачне п'єчево, таке чоколяди, яких у нас в краю нема. В'є пан, у нас такого в вцаля нема. А діти люблять. Ми й купуємо в Польщі." Польська, то такий чудовий край. При цьому Валентина так спокусливо посміхнулася, що митник прокуфнув слину, але професійно втримав на обличчі вираз ділової зацікавленості та чемності. Добре. А що пані у отей валізи? Витягти валізу з-під пакетів, пляшок з Кокаколою, пляшок з приправами, пакетів з майонезом, видалося справою майже безнадійною, і митник, зітхнувши, погодився на поверхневий огляд. У валізи? такі дробності! Блюзечки, белізна, майтечки, бюстоноші показить панові. Пан не мав би нічого супро того, аби пообсервувати оті майтечки, а також бюстоноші, але радше не у валізі, а на такій ладній пані в натурі, так би мовити. Але наявність за кермом машини чоловіка з козацькими чорними вусами, що суворо настовбурчилися, антенно сприйнявши морзянку жіночого кокетування і чоловічої зацікавленості а також начальника з лисиною на за віконцем митниці, що не менш антенно і зацікавлено настовбурчив останній волосок на голому черепі, виключало можливість ближчого контакту. Якби в інший час, іншому місці, але припинити огляд, видавалося передчасним. Прошу пані, одвужиць, оте кишенько на валізі!» О, рани, боски! Влучив, влучив просто у самісіньке серце, отого не можна. І Валентина заблагала, саме заблагала і саме одним тоном, що розтопив і найхолодніше із крижаних серце, серце митника. Прошу ласкавого пана, там не падшить. Прошу тего не оглядать, бо я не вім, бензе! я тего не пережиє. Благом, благом пана. Митником зараз керував не професійний обов'язок, а звичайна чоловіча цікавість. Хай там що провадять, доводячи, що цікавість риса виключно жіноча. Та є така професія – довільняти свою цікавість. І це професія тих, хто працює на митному контролі. Як то не огляндаць? Я маю право огляндаць вшистку. Я маю право заглядати навіть пані під сподніце. Кинувши цього козирного туза, митник аж ніяк не сподівався, що його поб'ють руба у примітивний спосіб, шісткою. Під сподніце? Прошу бардзо! нех пан заглянда! У мене там нема ма ніцтего, жеби си встидець. І це сталося. Валентина розгорнула поле шуби і рішуче підняла свою широку квітах-спідницю, засліпивши на мить нещасного митника легкою засмагою розкішних стегон і навіть краєчком білого мережева десь у горі, де стегна з'єднувалися солодкою з солодко звабливо. Коли до нещасного блондина повернувся дар мови, а це було до честі його всього через якихось чотири такти паузи, отой вроджений і відшліфований професією дар цікавості, сподвиг, родливого митаря, на нерішучіші зі спроб. Прошу, пані, одвужець та кишеньке. і іюш. О пане. Янголи в не співали солодшим голосом. Валентин нітрохи не спантеличив варіант підіймання спідниці. І справді не було чого соромитися, і стегна, і спідниця. Все при ній, все гарно виглядає, все розкішне, спокусливе. І доглянуте. Але те, що мав побачити митник у кишенці, валізи, який сором. Хай врятує його сила Божа. Ну, сам нарвався. Але, прошу пана, то робить так, вже ніхто не відділ. Валя відсувала блискавку валізи із виглядом фокусника, який має виняти з порожнього капелюха кролика. Чи з виглядом детектива, який повинен продемонструвати присяжним знаряддя злочину. Чи з виглядом злочинця, який зараз покаже труп замордованого ним у нелюдський спосіб нещасного. Митник і не зогледівся як зігнувся над тією заповідною кишенькою. Зачарований, зосереджений і зацікавлений, наче йому мали витягнути з неї тисячу фальшивих доларів, відрізані вуха його улюбленого собаки чи хобот індійського слона. І сталося. Валя з усією обережністю дипломованої акушерки визволила з ув'язнення пакет із різнобарвними коробочками. Блондин охопив, відкрив. «Цо то є з пані?» «А пан не відзі? Відолашний митник, розчарування і спенталичення якого не піддавалось описові, попервах розгубив слова, а потім не знайшов нічого іншого, як спитати. «А для чого, пані, тего так дуже?» «А пан не вє, для чого то стосуєм?» «Вєм, вєм, для чого стосуєм. Прошу, пані, але для чого так дуже?»